kwanza tunapenda kuweka kwamba simba kama simba uh, hatujafurahishwa na chino kilicho kufanywa na Azam tunasema kwa msingi kabisa kwamba wachokifanya uh, Azam ni kitendo kisicho cha kiungwana kitendo kisicho cha na michezo na kama alivosema mwelekeo ya usajili ya Simba jana kitendo cha kihuni kwa sababu kinakiuka uh, misingi yote ya uh, fair play katika mchezo wa mpira wa miguu na uh, labda tuwape picha ya namna gani mkataba wa wa uh, Simba na mchezaji ulivokuwa eh tare moja August mwaka jana mwaka huu eh, timu ya soka ya Azam na Simba tulikubaliana eh, mkataba wa eh, mpaka kumalizako kwa msimu huu sisi na Azam katibu ambapo ulikuwa unaanza eh, siku hiyo tarehe 1 mpaka tarehe 31 mwezi wa mwaka huu na kwa gharamia lo Simba tukalipa kiasi cha kwa Azam kwa ajili ya kugaramia mkopo um, huo wa um, mwaka mmoja makubaliano alikuwa ni kwamba Simba itamtumia Mshongasa kwa muda mwaka moja na ndio maana tulilipa hiyo fedha. Mkopo huu ni tofauti na mkopo ambao kwa mfano uh, Simba tunazaji ambao kwenye mkopo kwenye timu mbalimbali hawajalipa fedha hizo timu na bado Simba tunalipa mishara ya wachezaji. Huo ndio design ya mkopo mwingine tunayokopa Tanzania. Lakini mkopo Angasa ulikuwa E, tofauti kwa sababu e, kwanza walikuwa wanafahamu mara baada ya kumalizika kwa uh, mpaka huu mwezi wa tano mkataba wa Ngasa na Azam utakuwa haupo na wote tunafahamu farm, tunafahamu kwamba kabla ya Simba Mrisho Ngasa ata Azam alikopa nafasi ya kucheza na kwa kile kile dalili za kuonesha kwamba Azam alikuwa mtaki mchezaji na nakumbuka matukio yalitokea mara baada ya uh, mechi ya Kagame ile Leo waombe Mchezaji mlisho Alfani Ngasa alikuwa ameomba klabu ya soka Azam kama imtaki ivunje naye mkataba. Kwa hiyo kama Azam inge vunja mkataba na Ngasa wanawake wangelipa fedha. Kwa hiyo kwa kukwepo wasilipe fedha. Wakaamua kuuza mchezaji kwa bei ya milioni kwa maelezo yao wenyewe. Lakini kwa sababu ilikosekana timu ya kutoa milioni 50 wakaamua kufanya makubaliano na Simba ambao iliwasaidia wao. kumuwacha mzaji ya alikuwa likuwa wa mtaki lakini pili kuepuka garama za wao kulipa garama ya kuvuja, mkataba na mchezaji. kuyo si simba wakujua kupamilisha mzaji mzuri tukamchukua na nakumbuka makamu njikitu wa simba Jofre Nyange Kaburu adailu na nchamu wa simba kwamba mara baada ya angaza kuja simba sio tu mba takuwa muhimu kwa simba na timetaifa lakini pia hata milango yao vipira nje ya Tanzania itakuwa imefika kwa sababu tunajua Simba uh, tuna utaratibu au tuna kupika vipaji na kwenda kuvifanya vikaonekana nje na hiyo ndio hali halisi ilivyokuwa ngasa amecheza vizuri na ameonekana sasa hivi kwamba anafaa mara baada ya kujajiunga na Simba kwa sababu huyu mchezaji alipokuwa Azam alikuwa hachezi Nifikia tu alikuwa hapangu sasa jana tumepata barua ya kwanza ya Azam kwenye barua ya jana ya Taretano 5 wametuambia Azam kwamba uh, wao wanatupa taarifa kwamba wanaondoa mkataba wa simba e, na hivyo wanataka wa tulipe shilingi milioni na tano ambao sisi wa kwa mwaka jana mkataba kwa sababu e, wanataka kumuzwa mzaji elmerek barua ya jana ya Azam kwamba wavuje mkataba kwa sababu mchezaji anauzwa elmerek leo barua ya pili Leo ndo barua pili. Barua pili ya leo inasema Simba imevunja mkataba wa, wa, wa mkopo. Hii barua ya leo imeingia wa leo Wanatuambia Simba tumevunja wa mkataba wa mkopo na Azam kwa sababu tulingia naye mkataba mpya wa mwaka mmoja baada kwa mkataba wa kwanza wa mkopo. Kwa hiyo kwa sababu wa mkataba wameamua kushikomi wazaji wao lakini pia wanatuarifu kwamba pia wameamua kumuza Elmereki. Kwa hiyo hizi ni barua mbili tofauti. Kutoka kati moja, sozozea suwala moja. Sada tujiulize. Mlini mesikia timu ambayo mchezaji haimlipi mshara, haijuyo na kula wapi, analala wapi, au wakitibua na kutibia wapi, alafu unakonda kubuza. Hii isu wambayo Sisi tulinunua mkopo na ngasa, wakuchiza kwa simba mwaka moja, na njoma tulinunua mkataba. wangaza kutumikia Simba bado na kuisha mwezi wa 5 mwaka mwakaani. Kwa hiyo hakuna nafasi ya Azam kumuzo omzaji kwa sababu sisi tumemnunua mpaka mwezi wa 5. Mauzo yoyote, ya, ya ngaza kwa timu yote ile ni lazima yausishe uh, Simba na Azam. Uyu mchezaji hawezi, hakuna upanda mbogo kwenye kishirio nasema unilaterali Hakuna tri mmoja amboineza ikakaa, ikafanya mamuzi kusungasa Kimsingi ngasa ni mzaji wa Simba kwa sasayimu, kimsingi Lakini kwa saotu kwa na makubaliano mbogo na kushitale 30 mmoja mei Tunatukulua kwa mchezaji anaweza kuwa na haki kakaya pande zote mbili Na niseme wazi kwa mba elmereki Simba, Uganda Kwa anga alifata mzaji mwenyewe, mchezaji mwenyea kawaerekeza Kwa mba naomba mwone viongozi wa Simba Sisi, elmeleke tumawambia kwa mba hui mchezaji hatuwezi kufanya biashara sasa hivi Tunaeshimu wa uleto wakitaka Waje mara baada ya uh, kwa kuhadilisha dogo ili la la la, la Kumalizika kwa rigi Iyo desema 30 yyo mei tasa na moja Dootu vawambia elmeleke Kwa hiyo, siju ya azamu wafanya kitu gani Na wafanya kitu kifanya kitu... Na pia azam wamonesha unafiki wali ya juu sana Jana, kiongozi wao eh, Ametangaza kwa jivyo viyabari Kwa mba anaomba kambia tumetaifa uwe kwa ulinzi ili Ngasa asibugudhiwe na viongozi wa Simba. Yaani wao mchezaji kama Mlishongasa ana majukumu makubwa katika taifa sasa hivi. Wanamuingiza kwenye mkataba na timu nyingine bila kumuhusisha. Kwa mazungumzo ya Ngasa na viongozi wa Simba anasema yeye hajaongea na watu wa America. Kumbe anakubali kwenda kwao. Alichowaambia waongee na viongozi wa Simba. Kwa hiyo Azam wanamtoa mchezaji huyu kwenye ya kimataifa. Liyo unachiza mecha nusu final ya kombe la, la, la, la, la challenge. Alafu wanasema simba njie njie msiende kwa sababu mzaje mtamwalibu kisekolojia. Yani waho waachwe. Wavuruge utaifu wa Tanzania. Lakini sisi amboto na mchezaji tusiende kule. Kambi izuiwe. Kwa sababu wanafiki wali ajua ambao tukotu mutegemea na watu wa azam. Sasa wanatuambia kwamba tumevunja mkataba na nanili. Tumevunja mkataba na hui mchezaji. Njia mbolo siola kweli kwa sababu. Uo mkataba amboto meingia sisi na hui mchezaji haupo Kama azamu meona mkataba ambao simba meingia mwingine na mruisho ngasa waulet Simba ina mkataba mmoja ambao uko TFF na mzaji mruisho ngasa na mzaji mruisho ngasa mkataba huni ule ambao alingia simba na azam. ambo na kusha zale thalathina moja. Hakuna mkataba mungine kati ya simba na ngasa zaidi ya huu ambao kwa TFWF. Kwa kama haza wameandeka barua ya huu kama kwa mkataba tumengia tumefujia makubalianu, basi tunaomba waje mbele waonesho wa mkataba ambao simba mengia na ngasa. Kwa hiyo watukubaliana li, leo hii tunapeleka barua TFWF, uh, ikiwena wama kubwa mawili. Uh, jambo la kwanza huu tunalifanya ni kuenda kuomba uh, TFWF wa sitoe ili ITC, kuenda ilmeleki, kusamu saji ilisho ngasa. lakini la pili ni kutoa mahalahibiko kuhusiana na kitendo kisicho na ambacho wamefanya watu wa Azam. Kwa hiyo tunachukua nafasi hii kuomba washabiki na wapenzi wa Simba watulie, ngasa ni mzaji wao wasio na wasiwasi. na leo na unapumzana nyinyi sasa hivi mwenyekiti wa Simba uh, mheshimiwa Daniel Rage pamoja na, na mwenyekiti wa kamati ya usajiri, Hans wako Kampala sasa hivi wanashughulikia swala hili la langasa na ukweli utajulikana lakini pia wanashughulikia swala kumaliza swala la Okwi na swala la kocha. Kwa hiyo, eh, hadi kushwari, Ngasa hata kwenda kuchezea Elmerick, bila ya rusa ya Simba. Kwa sabu wa Simba na Sheria zote za FIFA, na mkata bambowo, Ngasa kengia na Simba wote, unanonecho mchesea ni ya Simba. Kwa hiyo, hawezi kuchesea Elmerick. Kama azam mwatao kumuza mchezaji waje mchesea na Simba, tuzungumze. Hakuna timu moja wapu kata izimbili inaweze kafanya mamuzi ya yake kwa mchezaji wa mchesea Hiyo na no position ya Simba kwenye diswala swala la gas.